În numele Tatălui și a Fiului, și a Sfântul meu Tuhan. Nădeștea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperiământul meu este Duhul prea Sfânt, treini prea Sfântă, slabăție. Iubiți Credincios. Iată dragii mei, mai înainte de toate, sălățăm rășuri de mulțumire. Înaintea prea Sfinte de viață făcătoare și ne despărțire trei. De asemenea, înaintea Preacuratii, de Dumnezeu Născătoare și de Fecioarii Maria, a Domnului, înaintea tuturor Sfinților Puteri și a Sfinților Îngeri și înaintea tuturor Sfinților. Deci, iată, purtarea de grijă dumnezeiască, care, în diferite chipuri, în tot timpul și în tot locul, se revansă asupra neamului omenească, asupra noastră tuturor, ne-am și să ne adunăm cu toții și astăzi, când este Sfânta Duminica Sfintii Ortodoxei. Prima Duminică din Sfântul și-o mare post. Și ne-am adunat cu toții, cum am spus, să ne bucurăm mai înainte de Harul Prea Sfinte și Dumnezeiești Liturghi. și în liturghii. Și a doua parte, ca să spun așa, iată am participat cu toții și la slujba Sfinții Ortodoxei. Am auzit cu toții cum Sfânta Biserică care este asistată, călăuzată de Prea Sfântul Duh, a vișcat mințele și inimele Sfinților și Dumnezeieștelor părinți, care aceia se-a stat orișească. Iată așa sfântă și binecuvântată zuluri pe care am făcut-o astăzi. s să aducă cinstirii și la celor care au fost drept care pentru sfânta și credință au ales care cea strântă, au fost prigoniți, rău primiți, dați la o parte, Sfânta Biserică le-a dus și laude, că și așa e prea bunul Dumnezeu și-a dus și cinstirea aleșilor săi, nu numai acolo în acel celor, cinstirea și așa vieșnică, ci a dus și aici, pe fața pământului, și aici, Biserica, luptătoare, a dus și celor care cu timp și fără timp au mărturisit sau au apărat sfânta și dreapta credință. Și am auzit cum de asemenea sunt Biserică că dă anatemii, pe cei care s-au înăpustit ca niște lupi gânditori și au vrut să și oile cele cuvântătoare și au vrut să deformeze, să știrbească și să strâmbi dogmele credinței. Și am auzit cum sunt Biserică că ia minti și să poartă ca atare față de toți acestea, că îi dă anatemii, pe cei care cu rău au strâmbat adevărul de credință. Iubiții mei, frai și surori, stăteam și cu jetam puțin și ca să fac o mică zugrăveală a aspectului acesta a Sfinții și Dreptei credințe, Dreptei zlăbire, a Sfinții Ortodoxei, mi-a venit în minte un lucru și deși de reproduc asta, ca să înțeleagă fiecare din cei eee! care sunt aici ce înseamnă Sfânta și dreapta credință, Sfânta Ortodoxiei, ce înseamnă pentru fiecare dintre noi. Gândiți-vă, dumneavoastră, folosiți-vă de puterea minții. și gândiți-vă că vă aflați undeva, unde este întuneric vesnă. Nu vezi nimic, nu câteodată noapte mai observi de ceva. Dar imaginați-vă o noapte prea întunecață. Imaginați-vă un întuneric mare și nu observi nici măcar un centimetru, nu vezi nimica. Și când cineva îți dă un far călăuzitor. și deodată când se aprinde lumina aceea, Știi cum se ieși la un liman de acolo, din zona aceea? Iată, așa, prea dulcilii noștri, Dumnezeu. Noi ne aflăm în lumea aceasta, ca într-un întunerii cu oricare frațusul lor din Todoul. Ca și cu fără legilor, întunerii cu plestematilor patimii, întunerii cu plestematilor porniri, ne întunerii cu în mințile la vârf și pas, ne întunerii cu cujele noastre, ne întunerii cu abordările noastre. Sunt țările noastre și așa mai departe. Și iată, prea dulcele Dumnezeu ne-a lăsat sfânta ortodoxie. Ea este singurul, singurul far călăuzător către împărăția cerurilor. Cine caută alte faruri călăuzătoare, prea ticălos, prea întunecat și prea blestemat este. Că și un singur far a lăsat bunul Dumnezeu care ne neamul omenesc spre patria și acerească, spre împărăția cerurilor. Care-i Sfânta Ortodoxie. Și gândiți-vă dumneavoastră, dacă când vorbim de cele fizice, când ești în întuneric și vorbe că ești în întuneric, și tu loviești de una de alta, nu viez, Și când îți dă cineva o mică luminiță și poți să-ți călăuzești calea ta, ai atâta bucurie, ai atâta pașină, nu priznă nu mai intri în panică. Că și întunericul vă aduce și pa panică. Aduce o teamă mare care aduce o, o zbărânială la un care îl duce pe om la suferință. Dacă în cineva îți dă o mică luminiță, deja capi o deierti, deja capi o mari bucurie, ca să spun așa. Mă iată, pot să văd dorea cu luminița asta, să nu calc în vreo groapă, să nu alunec undeva, să nu mă prind în vun să nu calc în vun spini, să nu calc în vreun să nu calc altceva. Și așa mai departe. Ei, Sfânta Ortodoxie este lumina așa că le care a lăsat-o prea de Dumnezeu din purtarea sa de grijă nemăsurată, ne-a lăsat-o fiecare dintre noi care vrem să o îmbrățișăm? Prea de Dumnezeu nu forțează pe nimeni. El însuși zice cu preazăvita sa gură, zice poate frumos, cine voiește să vină după mine. De vedeți? Prea bunul Dumnezeu, deși eu am fost și la alții prietici și am citit la Sfinții Părinți, deși prea bunul Dumnezeu, și știm cu toții, că El are autoritate supremă asupra noastră tuturor, că toți suntem, să zic așa, lucrul mâinilor sale, și toată creația la porunca sa viază, și el are autoritate să ne calce în picioare oricând, fără să îl întrebe și neva de ce ai făcut aceeași. Și totuși, preadulci, de Dumnezeu ne lasă această libertate de exprimare. N-are nevoie preadulci, lui împărat, de o dragoste siluită, cum avem noi oamenii. A nu am Cei mai mulți oameni siluiesc disemenii lor în diferite forme, câteodată mai direct sau o dată mai indirect. E duc la siluirii ca să, să supună vorilor lor ce să vină la papăcul lor și să lasă mișcați de către ei, să fie stăpâniți în de unii dintre cei care cu aroganță vor să își atribuiască lor, să se asume lor starea asta arogantă de abordare. La prea bunul Dumnezeu. Deși ce mai vrea să le în pișoare, îmi lasă libertate. Ce vreau să vă mai spun eu dumneavoastră? Astăzi când este Sfânta Duminica prea Sfântii Ortodoxiei, sunt cu să ne aducem aminte mai mult ca oricând cu și preț să a Sfânta Ortodoxiei. Care a fost prețul care l-au plătit înaintașii noștri? fii ei, plecăm de la Sfinții Apostoli, plecăm de la Sfinții, eu știu, Sfinții Erari, care sunt sărașii pe la Sinoadei și Plecăm de la Sfinții Mușeniși și toți Sfinții Preaculioși și Părinți și creștini sărași. Cu sânjurii lor, cu sângeri lor au păstrat Sfânta Ortodoxiei. Cu sângeri lor s-au împotrivit fără de legii. Cu sângeri lor au stat împotriva blestematilor, să zic așa, știrbiri a dreptii credință. Cu sânjurii lor au plătit ca noi să fim ortodoxi în timpul noastre. Deci ea, să nu fim nesimțitori, asta a prima față de mine și mă refer la față de toți care suntem și care eu, să nu fim nesimțitori, ferească Dumnezeu și să trăim cu nonșalanță și cu slăbișiunii sufletească, să nu luăm aminte la prețul care l-au plătit înaintașii noștri, cum am spus eu, cei care la care am făcut referiri și alții, ca să fim noi ortodoxi în timpul noastră. Zic Sfinții Părinți foarte frumos! Noi nu v-am dat răspuns numai când am ținut noi Sfânta Ortodoxie. Vom da răspuns și când am transmis-o celor care vin după noi Sfânta Ortodoxie curată. Deci, deși, fraților, cu atât mai mult trebuie să fim treci duhovisești, să asumăm noi înși din Sfânta Ortodoxie, după principiul care s-a arătat de preasfântul Duh în istorie, și a străbătut viacului ca un fir roșu, să asumăm noi, prin trăirea noastră, prin abordarea noastră, prin felul nostru de a pune problema și să transmitim și celor care vin după noi că răspunzători vom fi numai cum noi am pus problema face de care sunt prezente ci și de și care sunt viitoare care noi puteam să le lăsăm mărgăritarul acesta al dreptului ne nealterat și neștirbit și totuși prin nonșalanță, fiind minței, ne în zăpiciunea minței alipindu-ne de fața acestui pământ trăind după principii carnale și zbugnerele sângelui, am fost nesâmțători, n-am luat amintiri și am dat mai departe sunt Autodoxiei știrpită, ferească Dumnezeu. Iată așa, de ce se întâmplă sub ochii noștri unele sau altele, fiindcă unii din părinții noștri, sărași trebuiau să fie mai tranșanți, trebuiau să nu cruță, că iată și înseamnă slăbișiunea. Iată și înseamnă, să, însamnă, să lași o mică virgulă. Și înseamnă să lași un mic pogorământ fără discernământ. Așel pogorământ va trage după el multe căderi. Cum se observă? Și ele mai înainte din noi, fratele Sără tuturor. Domnului. Noi acum trăim la nivelul cel mai înalt, de trădare, ca să spun așa, sub ochii noștri. Dar ca să ajungă la acest nivel, o, o mers treaptă cu treaptă. Picătură cu picătură. Deci aceea nu se cuvine să lăsăm o iotă, o virgulă, prin vorba de sfânt și de dreapta credință, să vin ca niște lei. Că acolo nu este concesii, acolo nu este economii, acolo nu este pocorămâni. Voi și pocorămâni fașim, ne va înfiera pe noi înșine și vom transmiti înfierare celor care vor urma după noi. Deși, iar, de să ținem pe și pe moarte Sfânta și dreapta credință, acesta este singurul margaritar care ne pune la pișorul și le sfinții a nostru Dumnezeu și a prea mei mecuții Domnului. Nu sunt alte mărgăritari. Nu sunt alte faruri călăuzitoare. Nu sunt alte lirii de abordare care să ne ducă prin noi să ne facă părtași împărății celor. Decât unul singur, sfânta și dreapta credință. Sfânta ortodoxie. Și sub să ne purtăm ca atarii frați și surori Că nu avem două vieți. Să ne aducem și și noștri ci ei să nu cumva să arătăm viei de fiel de trădări, fiel de fiel de care nu sunt îndreptățite într-un Duhul Sfânt. ca și aceia să rostogolească în mormintii. Aceia să arăt și să zbat, fiindcă văd trăirea cu nonșalanță din partea unor dintre noi. Deci să fim cu mare luare minti, să păstrăm Sfânta ortodoxie. Dacă stăm și cugetăm, cum s-a păstrat Sfânta ortodoxie? Oate-i prin el. Oare prin fier de fier de cochetări? Oare prin fier de fier de trucegării ale pământului? Oare prin fier de fier din leșniri și în fel de fier din podobiri ale viacului acesta? Nu! Dar cum s-a păstrat? Ați auzit la apostolul care s-a știut astăzi. Ei de care lumea nu era vrednică. Prigoniți, ne primiți, alergau pe munți, îmbrăcat în piei de capră sau de oaie, Ei de care lumea nu era vrednică. Așa s-a păstrat sfânta și dreapta a prin lacrimi, prin sudoare, prin oftat, prin suferință, prin ustorivii, prin moarte chiar. Așa să păstra Sfânta și dreaptă credință. Așa și noi și să o păstrăm. Și nu căutăm alte căi de a păstra Sfânta și dreaptă credință și de a o mărturisă. Că nu sunt alte căi. Unii din zânii noastre, cu mințile lor întunecate, cu dureri, spun E cred că sunt și alte feluri de a păstra Sfânta Ortodoxiei ei cred că sunt și alte abordări care acum aici mai înțelept, să bat cu pumnul în piept, cu nonșalanță, și și zic știm noi cum să facem și folosim niște tipuri de astea și păstrăm sunt așa dreapta credință și noș și blestema în aceștia. Că nu este altă cale de a ține și de a păstra dreapta credință decât aceea care s-a arătat în vreme și care străbătu ca un fir roșu prin viacuri. a cea plină de strântoare. Asta e calea prin care să ține Sfânta și credință. Nu găsăm alte căi, deși aia, fratelor, să nu ni fie greu să ne ostenim să mergem la Sfânta și Dumnezeiască a slujbă. Să nu ni fie greu să păstim. Să nu ne fie greu să trăim după duhovnicește. Să nu ne fie greu să facem o ostenială după o ostenială. Întotdeauna să ne gândim care a fost prietul care l-au plătit înaintașii noștri, Sfinții Dumnezeu, apostoli, Sfinții părinți, și așa mai departe, de S Care a fost, Sfinții creștini, care a fost prietul care l-au plătit ei ca noi să fim ortodoxi în timpul noastră? Să cugetăm adeseori și să nu ne fie greu când ne ostenim, când ne sculam la rugăciuni noapte, când postim, când mergem sute de kilometri să ne mai bucurăm de o Sfântă și din Turchie. Nu mai facem altii o de altă natură, să nu ne fie greu, că așa s-a păstrat Sfânta Ortodoxiei, așa s va păstra, și așa o vom transmite mai departe curată. Numai prin o nu numai prin lapte, numai prin sudoare, numai prin luptă după principiul bunului Dumnezeu, nu după principii naturale și ale lumii ăștia, numai așa putem noi să asumăm Sfântul Ortodoxiei și să o transmitim și celor după noi Să luăm aminte la toate și aceste aspecte. Deși -a și surori frașul surorintul domnul, mai fac o referire și nu mai muncești cuvântul, că îți multe să vă spun, dar să-l și a și să cu de tatăl să de parte, să-ți și la căsuțe. Deci, în timpul nostru, acum, vedeți și ei pe fața Pământului cât îți bate. Și cea mai mare dezbatere a Satanului, prestimatul știi care este, să-și stirbească sfânta și dreaptă zlăvirea lui Dumnezeu. Asta avea prestimatul de Satan a aduc aminte, înainte de căderea Constantinopolului, a fost așel și nord din Ferrara, Florența, 1438-39, parcă. Și după câțiva ani a venit căderea Constantinopolului, 1453, dacă nu duc bine aminte. Deci gândiți-vă, după câțiva zeci de ani a venit mari. Așa s-a întâmplat și la noi, odată cu trădarea din Creta, care a ajuns pe așa mai înaltă, Iau urmând pașii anteriori, ca să spun așa, care au venit din știrbire în știrbire până s-a ajuns la căderea așa mai mare, la vârful cel mai înalt, în mod sinodal s-a șterbit credința. Deci, după ce a fost sinodul acela blestemat din Creta, au urmat căderile. A venit căderea schismatică din Ucraina, au venit alte căderi și alte căderi, și prea bunul Dumnezeu, cu tot purtarea sa de grijă, a arătat abordarea amierii lui Dumnezeu, spunem asta a arătat, să zic așa, la lor, a arătat slăbișunea lor când au venit, când au venit, să zic așa, Covidu acesta, băsteva și alții care au venit, s-a arătat că ei nu au fost ca niște lei să mărturisească adevărul, s-au arătat că ei nu au fost ca niște lei să mărturisească puterea lui Dumnezeu, s-au puterea a toți stăpunitoare a și lui Dumnezeu, ci ei au operat la vin au operat la mulți la fel de de după trădări și așa mai departe și vânzări după vânzări de ce în mei, să nu lăsați o virgulă, o ciortă, nimic să nu lăsați când e vorba de Sfânta și dreapta credință. Când e vorba de Sfânta și dreapta mărturisării, să nu vă dați înapoi, să fiți ca lei că doar asta e Margarita, alușel, din mult preț cu care ne să înaintea prea dulcii lui Dumnezeu, cum zicea Sfântul Marcu, e fieni, cu foarte frumos, zice, noi nu avem fapte prea mari, Nu nu avem trăirii bolalișească prea înaltă, dar măcar cu acest margaritat să l înfățășăm înaintea pișioarilor prescintea pe dulciul lui Dumnezeu și credem că în să sa ne va da Deci De asta, prafulor și să se în sfânta și dreapta credință. Și uitați cum iar revin în timpul noastră cea mai mare zbaderi, cea mai mare trădare, cea mai mare osteneală să face ca să-și tirbească sfânta și dreapta credință. Deși ea sunt atâtea toate care le dumneavoastră pe fața Pământului, cât sunt anumite stări de frământare, cât sunt războaie, zborul din războaie, toate acestea vor să lobească, să zic așa, unii direct sau unii indirect, în sfânta și dreaptă credință, în sfânta ortodoxie. În sfânta Ortodoxiei vor să lobească. Scopul lor este de a lovi sfânta ortodoxie, deși e afrat și domnul. Să fim ca niște lei să ne apărăm credința. Cu o moarte suntem datori toți, Când mori acuși, sau că mor peste două zile, sau că mor peste 100 de ani, sau peste 50 de ani, toți îi duși. Dar cum zicea Dumnezeu este cu de Aur, unor care erau pe timpul lui, care se temeau oarecum de la boarte și mai fășeau o pașă înapoi. Deci, iubițelor, cu moarte, toți suntem datori. Oricum, dacă acu caos să salvezi pielea, firul vieții se va urma oricum într-una din zile. că știrea va cere dreptul său. Dar nu-i tot să mori ca un leu sau ca un când înlănțuit. Deși ai iubiți să mă și surori. Să nu ne de moarte, de moartea fizică, biologică. Că oricum dacă salvezi pere azi, mânii tot te duși. Să ne de moartea așa dohomișească. Când e vorba de moartea așa dohomișească, asta e cea mai plăstemată moarte. Asta e cea mai urâtă moarte înainte al Bunei Dumnezeu. Asta e cea mai ticăloasă și înlănțuitoare moarte Moartea așa o Căci că moartea asta și duce la o sândă și la Și ce folos ne este nou, dacă aici pe pământ ne mai salvăm o leacă pielea, piele, să ne mai îndulșim de una și de alta, care sunt aici sub stăpânirea viacurilor lor astea? Iar dincolo nu vedem fața prea dulce-lui Dumnezeu. Și folos ne este mie, dacă mai stau o leacă în funcție, dacă mai mănânc niște șii sau dacă mă mai îndulșesc cu și pofti, sau mai fac niște și, și tot va veni timpul când Firul vieții se va curma și tot mă voi duce. Și folosim este dacă am fost ca un trădător, să mă mai îndulcesc pe ca un picălos. Dacă dincolo, în o sândă veșnică, în ghiar eu sunt i și mă voi afla. Deci nimic să nu iubim mai mult decât dragostea lui Dumnezeu, nimic să nu iubim mai mult decât sfânta ortodoxie și să o apărăm cu prețul vieții noastre. Să nu ni pese. Dacă ți-a tot, de pe bază pe cum ziceam un părinte, parcă casieri, papașoc, șoc, să-l aduc cu i venit unul la el, zici, i-a luat foc casa și nu mai am nimic, ni i-a luat stoare. Și atunci părintele l au întrebat, dacă prin ai să-l mai ai? Da, părinte, la. Dacă-l ai fi așa aș de să-l libă dat toate înapoi, zic. dacă îl pierde pe el, ai pierdut tot el. Așa vă zic eu. Să-l avem pe Mântuitorul nostru prea dulce, cu tot și implică la de cu toată osteneara, cu toată lacrima, cu tot suspinul, cu toată lupta așa bună, cu tot ce trebuie și implică în ala viații bună Dumnezeu, să nu cursăm nimic pentru dragostea Mântuitorului nostru prea spune, să ținem sfânda ortodoxiei pe viață și pe moarte, Timpurile sunt grele, în multe pe fața pământului, mare râuri realizatarii scot colții și sunt gata și sfârșii într-o parte și în alta. Să ne ancorăm mai mult ca oricând în rugășiune, să ne ancorăm mai mult ca oricând întrăirea trăirea Și ne ancorăm mai mult ca oricând înșelii care sunt plăcuti Domnului, ca Bunul Dumnezeu să deviese harul său prea bogat înăuntru nostru și întru harul său să mărturisăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăine așa de ofiență și nedelătăță.